Doina stelelor, Doamne, șapte stele de argint, Tu le-ai pus să ardă în noapte, să ne spună fără șapte, taina care s-a împlinit. Doamne, șapte stele de argint, Tu le-ai pus candele în gândul, care ne așează în rândul sfinților ce Te-au iubit. Doamne, șapte stele de argint stau ca cele cinci fecioare și au candele aprinse, fiindcă mirele a venit. Doamne, șapte stele de argint stau în inima aprinse să te vadă ca pe un soare pentru ele răsărit. Doamne, șapte stele de argint stau în slujba voii tale când -a judecat la judecata lumii ca un domn tu ai sosit. Doamne, șapte stele de argint cântă nunta ta de taină, când veșmântul veșniciei pentru noi l-ai pregătit. Doamne, șapte stele de argint stau în pragul porții tale, ca să-ți netezească cale, fiindcă veacul s-a împlinit. Doamne, șapte stele de argint sunt virtuțile creștine care le-ai aprins în noi, fiindcă tare ne-ai iubit. Doamne, șapte stele de argint, sunt cuprinse în astă carte ca un semn că Tu de moarte și de demoni ne-ai ferit. Doamne, șapte stele de argint, ti se închină la al Tău praznic care e fără de sfârșit. Lacrima pentru steaua dorului Doamne, cel care cu steaua dorului destinul nostru l-a arătat, scrie cu lacrima dorului numele nostru în cartea vieții ca semn că de păcate ne-a iertat.